ليك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي Hadiyu Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam Sharr al-umur muhdathatuhah Wa kulle muhdathatin bid'a Wa kulle bid'a'tin dhalalatun Wa kulle dhalalatin fin nari Thumma amma ba'd Falandereme tona absoluute Itaqwa inwetamu allahu tabarika wa ta'ala Parshandaita allahu jalla jalaluhu Chowshin bi matmeeru dhe zatriyuna pangamara Muhammeden alaihi sallatu wassalam Më shokët e ti, besnik, mbi familët e ti të, të ndarëshme Dhe mbi gjithë atët e se të, të ndjekër rrugën e ti më të mirë Dheri në ditën e gjikimit Sot me lejnë, Allah, u të barek e vëtë ala Do të diskutojmë temën të cëlon e premtumë se do të diskutojna Dhe është një temë ndoshtë apak e mahniqme apo e qoditshme Pse duhet me diskutue rrëth kësaj temë edhe kësaj këti diskutimi mirë po kur ti sjellni ajetat, hadithat, fjalët e dietarëve, do ta kuptoni se sa rëndësishme është. Cila është tema? Tema është rëndësia e gjuhës arabe në kuptimin e Kur'anit dhe Sunetit pe meri, të Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Analiza do ndoshta pak do të jetë e zgjatur që ta përfshijë të gjithë temën dhe të jetë më e qartë dhe ma e kuptushme dhe ata që e ka thonë djetarët rrëdhë kësaj temë. Pra dhe njëherë, rëndësia e gjuhës arabe në kuptimin e fejës Allahu Tebareke wa Teala. Sa ka rëndësi me dit arabishtëm gjuhën arabe me dësinë Allahu Gjello Ali ka fol për nga Meri sallallahu aleyhi ve sellem, Me atë gju ka fol Pengameri sallallahu aleyhi ve sellem Me atë gju ka fol Shokte ti aleyhi salatu ve selam Erbe radhi allahu anhum vë ardahum Dhe të gjithë djetarët Të cilët kanarë pastyre Nuk njihët vetëm Se të ken shkrujt Dhe të ken ligjeru Dhe, dhe ken fol arabisht Gjo ka një nëci si shumë të madhe Filimisht Allahu të bare kjo otare Në njimdhët ajete E ka përmend sa kurani është arabisht Dhe të citojnë Një mëdët ajete Allahu dhët kikur anë është arabisht Vetëm një ajet E ka përminë që është arabisht Po nuk ka thonë me gju arabe Po ka thonë me hukëm arab Hukëmen arabijen Dispozit Hukëm gjikim arab Dhe të spjegojna Qka ka dalim me thonë kikur anë është me gjuën arabe Dhe kikur anë është gjikim arab Dhe të Allahu të e bare Këvo të alë në surë e Jusuf إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نه‌و ئێمە زبیتی قورئانن ئارابیشت چۆ یۆ تاقوپتۆنی چۆ یۆ تاقوپتۆنی فەتا الله تبارک و تعالی و کذا لك أنزلناه حكمًا عربيا و نه‌و وه‌كه‌سوو ئێكه‌می بو حکمین جیکیمین عرب ئارابیشت ولا ان ولا ان تباعه اهواهم Min Allahi, min wa e nëse i pason epshët të tjere Të tjere dhe porveç këti hukmi të shakën hazbrit Na, atërthi nuk mundët me të dalë mbrojt e kërkush Prej Allah, Allah Para Allah Nuk mundët me të mbrojt e kërkush advokat më të bo Para Allah Dhe të bareke o të ala Dhe të të ala Dhe të ala u gjellë o ala vazhdim Walakad na'alamu enahum jakulune Inna ma juallimuhu besharun Thotë Allahu gjellora, neve o Muhammed e dim sa ta po thlojnë për ty, se ty është të amësuve Kur'ani një njëri, e jo prej Allah. Lisanu ledhiu l'hidu në Ileyhi a'gjemion, personin për të cilin për të akuzojnë se a i për po të amësuve të ty e Kur'anin është jarab, a'gjemia, i s'di me folë arabisht. Wa hadha lisanun arabijun mubin. E neve Kur'anina dhe të të shpalti me gjuhën arabe të këllume. Pasar, arabisht. Fëtë Allahu tebareke wa ta'ala më vajdim. Wa innahu letën zilur rabbi l'alemin. Dhe vërteti Kur'an është i zbritë prej zotit të botrave. Nezële bihi rruhë lëmin. Eka zbritë shpirti shenjtë. Kushë Gjibrili. Ala qalbike li tekune min al mundirin. Në zemrën tane, mrena që t'jesh për e qërtuzve, bilisanin arabijin mubin, me gjuh arabe të pastër. Me gjuh arabe të pastër. Thot njëni për e djetarve të vjetër, i shekullit 34, quhët Ahmed ibn Faris. Ahmed ibn Faris është prej njerëzve të mdhejtë të se të kanë studiju gjuën dhe është argument në kuptimin e domethanjëve të fjallëve. Qka thotë në komentin e këtja jetit thotë? Felemma khasse gjelle thëna uhullisan al-Arabi e Bilbajan uli me enne saira lëgati kasira të në anë. Tëtë pasi që Allah e ka zxedhë shpallin e ti arabisht në nënkuptohët se asë një gjuht tjetër nuk është e mjaftushme me zbrit shpalli Allah më atë gjuht Asë një gjuhë që ka egziston në dunjo, të cilën e flasin njerëzit dhe e shkruojnë dhe diskotojnë me ta dhe debatojnë, së mjafton që me pasvritë Allah u shpallin me ta. Êshtë e madhe, gjuhënë arabe dhe rëndësishme në kuptimin e fejës Allahu te bareke vëtë ala. Pasaj ka thonë, vëvaki atu ndune dhe është me pozitë në në gjuhën arabe. Ka thonë Allahu te bareke vëtë ala. Kur'anën Arabijen Gajra dhi i vajjin La allihum jetë të kun Kur'anë Arabisht Kur'anë Arabisht Pa shtërëmbrime Pa shtërëmbrime Në mënirë se njështi kënë frikë Allahu të barëke wa ta'ala Thetë Allahu jallu A ala Kitabun fussilat ajatuhu Kur'anë të cilet i janë sëqarue Ajetet e tina Dispozitat e qartan nga ona Allahu të barëke wa ta'ala Arabijen Arabisht lë qom yn e alumon por ni popull c'a kupton c'a kupton arabishten wala u ja'annahu quranan a'jamiyan le la qalulu loul la fusilat ayatu me pas te vao quranin ni gjuh tjetër përveç arabishtës kishin me thënë njerzit pse sa ba arabisht pse kishin me thënë se sa ba arabisht se nuk munet me perfshi dispozitën e Zotit për rreth gjuha arabe pastaj allah te bareke u taala qazan قل هو للذين امنوا هدى ثو اي پراتا تات کام بیسو است اول زم لیبری الله تبارک و تعالی پس اگادن الله جل و اعلی ایتاتر وكذالك اوحينا اليك قرانا عربيا کشتو دکمی شپالتی قران عربیشت ت الله تبارک و تعالی ایتاتر ان جعلناه قرانا عربيا نیدا اکمی با قرانن عربین نجون عرب لعلکم në mënirë që të i perceptoni këshilat e Allahu të ebarek e wa taala. Pasajtot Allahu të gjedle waala, vë wa hadha kitabën Musaddiqun Lisanën Arabien, dhe ki Kur'an është libori cili vërteton libet e kaluar, Lisanën Arabien me gjuhën Arabe, dhe këto janë njimdhet ajetët të cilat Allahu të ebarek e wa taala, thotë kjo është Kur'an në gjuhën Arab. Mirë, djetarë kanë thonë, Pse Allahu thot që Kurani është gjuhë arabe, kur dihet se është arabisht. Siç do diçka e marr, me thot që Kurani ku garabisht. Në da arab tek han diça është arabisht. Ku është hikmeta? Sikur se Allahu nuk fol pa urtësi. Sikur më thon, ai dit çhibia kjo, sikur më thon kjo xhamia është. Këtë din se është xhamia. Kjo është lang, këtë din se është lang. Kjo është dielli. Allahu kur në Kur'an thot ja kjo është dielli. Ku është urtësia? Pse ka thon 19 herë kë janë Kur'an arabisht, arabisht, arabisht. Kur dihet se është arabisht, qantan di atë për miu than muslimanëve dhe ai i cili donë me kuptuar fenë Allahut te bareke o taala, se nëse donë me kuptuar Kur'anin, leximin fjalën e Allahut, ti duhesh me mësua gjuhën arabe. Nëse dëmë kuptuar me profecia çka ka thënë Allahu xhallahu ala për fenë tinë, fjalën e Zotit ti ta kuptosh, duhesh me kuptoë gjuhën arabe. Qëse Allahu nuk i thot dikujt kjo ashtu kurse ata e dinë sa ajo ç'është ashtu është, vetëm se këtu kurci, kurcia është se du është me mësuhë e gjuhën arabe për me kuptu fejnë Allahute Barreke o të ala, midhë, ti këthejmë i që tja jeti tjetër hukmen arabien beshme një jetë për e një më dhejtve dhejtë thonë lisan arabisht, arabisht, gjuhë arabe njoni thotë hukum gjukim, gjuhën arabe hukum është ma gjithë përfëshikës e sësa gjukimi, qka është hukum a prap i këthejtë su se pa e ditë arabisht nësë në kupton Domthon hukum çka ti në jetën tënde xikon për diçka, për çdo send që dispozit në kokën tënde. Nëse ti don me mendue sipas shpalljes së Zotit, duhesh me ditë arabishtë. Ai të ledhin arabisën mendon me Kur'an dhe jeta e ti na mendon me me Kur'an. Ande Allahu xhallahu ka dhallika aw hayna ilejka hukman, taqë na shpall hukmin. Domthon mendësia jote, ti çish mendon në jetën tënde. Nësa ta Qatar or duhet më çën me, me shpallje, e por më menon me, me shpallje nuk mundunësh përvetse me mendu me gjuhën arabe. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme kuptimi i gjuhës arabe për kuptimin e fesë Allahu te bareke o taala. Mundët më thonë dikush, po unë nuk kenë mundsi tash më mësua gjuhën arabe sikur pejgamberi alayhi salatu wasalam asi sahabu dastidëtor. E çka duhet më bë? Ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam hadithën se nga zer Imam Muslimi ku ka thon el mahir bil quran ma'asfarat il kiramil barara qata anale sallatu was salam ai ti është në leximin e Kuranit mjeshtër kurani nuk lexohet por rish gjuna rrave el hamdulillahi rabbil alamin çdo shkronjë prej shkronjavave jo jo shkronjë jo fjala jo fjalia shkronja ka prej ka del dhe sistem dhe dispozitë çish duhet mund nxerr A i cili din me i lezuës mjeshtar është në lezim, thotë për nga meri Alei Salatu e Seram, i tili është me me laqët e Allahu të bare kjo e talat të ndërshme. Në është barabartë me me laqët në dispozitë, nga se e din me lezuë Kur'ani dhe e njefë arabishtën, natyra ti është arabe, apo e kamësu arabishtën dheri sa ka kaluë e në natyrshmëri arabe. Thotë pasaj për nga meri Alei Salatu e Seram për këta të Përgjigjën e kësaj pitje shkana e banëm, e shkana e banë atë që nuk kena mundësi me mëri sigur ata, të të penga meri a.s. Walledhi yekra ul-Kurane, e aji cilë e gjënë Kur'anin, wa jetë ta' ta' u fi, shikone vetë shpereja po të regonë se di shkane fështirë, wa jetë ta' ta, që aji nuk dinë në arabisht, po qka banë mundohët me lezu Kur'anin në originalitetë. Njerë që fillon fillim mësu Kur'anin nuk den mirë. Ai nuk ka mundësi me lexuar me rrydhoj dhe me cilum me thue Kur'anin e lexojmë. Çka van? Ka pengesa, ka vështirësi, mirë po kjo vështirësi ja ka ç problem. Te Allah te barekote ala that pejgamberi alay salatu wassalam wa huwa alayhi shaqun. Edhe leximi vjen i ran. Domethën, nëse ti nuk mundesh me me kuptuar gjuhën arabe siç ka kuptuar Ebu Bekr as-Siddiq, nuk domethën se ti privohesh prej obligimit asnjëherë që do ta shohmë çdo diator kanë prur tekstet të veçanta se mësimi i gjuhës arabe është fardun fard wajib wajib obligim detyrimisht mësua më për gjuhën arabe do të rrimisht të mësuj për gjuhën arabe më po pejgamberi alayhisallatu selam i ka dhënë një kategori arab i cili e lexon Kur'anin rrethshëm jo edini se në kohën e pejgamberit alayhisallatu selam Kur'anin nuk ka qenë me kët shkrimin që na e kena sot i cili ka haraketet dhe i ka zanore, nuk ka qenë, ka qenë i, i, i vzveshër prej zanoreve, nga sa ta e kanë posë natyrshmëri, se li ka, e kanë ditë, si kur që një bedevi, e kanë dëgju e njonin, bedevi do me dhonë në matë, i cili ka jetu në shkërtë të tira tje, e kanë ngu njonin të në lezu Kur'an, edhe ka thanë, në surët të u bashkë një ajetë, ku thotë Allahu Tebareke, e Allah e Beri, ummin el mushrikine, e rasullu, Aja ka lexuë وأن الله بريء من المشركين ورسوله ka thon la wallahi ka thon aj lexuesi i cili s'e ka diu orave dhe ka karshit në këtë apo kshit çka do të them një harf me me ndriçu një zanore ka thon ajetin e ka lexuë vërtet Allahu është i distancuar prej mushrikëve të dërguarit të tij aj ka thon pashalla un jo nuk mundet Allahu mund Allah, keni distancuar prej pejgamberit vet ka thon se jo Ka thonë, vë Allahe, është të vë, enë Allahe, beriju minë elë mushrikina vë rasullu, me dëmme, me u. Allahu është i distancum prej mushrikve dhe i dërguri ti është i distancum prej mushrikve. Mirë po, a i ka thonë, prej ka, ka thonë, kështu e dijune. A e qartë, një harfë, e ndrishon, del në kufër. Nuk po thamë që a aj... i... Etë le të lajën gabim këtë ajet Bankufor, po duhet me i dit kuptimin nga sa një zanore ndriçon kuptimin. Dietarët kanë sel shumë shembull, shumë shembull dhe në në përgatitjen e këtij dersit as shumë kishte material tek dietarët e vjetër dhe të ri, saçi nuk, nësta nuk mjaftojnë 5-6 lira me fol për kët mesela. Mi po do të mundojmë me lejnë Allahu xhallala me përfshi shkurt. Allahu te bareke وتعالى thot në një ajet, innema yahshi Allahu min ibadihi al-ulama. Mësë me dit arabishtën Ata Allahu gjële thot Vërtet frigën Allahu t'ja kan ulemat Mirë po, ajeti lezot shto Inama jakhshallahe min ibadihi el ulemau Mësë me dit gjohën arabe Dhe me lezu Inama jakhshallahu min ibadihi el ulemau Vërtet Allahu t'u të t'u lemave Vë la haule vë la kuvët e illa v'illa se, se uja është ai cili t'u të t'gjët rastë E eja, kër e bandë ti me fetha, e bandë që Allahut i jakan frigën, kush ulemat, e bandë me uatje. A i shikone një zanore, e ndryshon një, një, ajo nuk shivën do shtati, qashe vogër që ashtë, mirë për e ndronë kuptimin e fjalijës, e ndronë kuptimin e fjalijës, nga se është shumë e rëndësish me kuptimi i gjuhës arabe, për me kuptu e qka, kuptimin e që ka dash me thanë Allahu te bareke andaj për nga meri nuk e të hadith ka thanë sa ajë cili jetë ta ta ufi mundohet me ledzu Kur'anin mirë po nuk din mirë ama mundohet ajë vehu e shak e venran felehu e gjëran ajë kotë di shpërblime kanë tonë djetarë shpërblimin e ledzimit dhe shpërblimin e mundimit ajë mundohet mundohet dhe mundohet qëka argumenton kjo qëka podojna mendzir që ti duush më mundu pa tjetër duush më mundu mendzir Dhe mu mundu me mësue Libnë në Allahu Tebarik Shushushka zë brite pëngë amërit Në tëjkë pëngë amëri Alehës salatu e salam Nga ebu darda Radhijallahu anë Thot Semi anë nëbiyu sallallahu alaihi wasallam Rajulen qarae falahan Hadithin e ganëzir El hakim në el mustedrek Dhe e ka bohë sahih Dhe e ka bohë hadithin sahih Imam e dhehebiyu Thot ebu darda Endoj pëngë amëri Alehës salatu e salam Në njeri I cili ishte të të os ledzuh Lëhan është me gabuën në harakete Me gabuën harakete Së të që ka e përmena Tha, tha për nga meri sallallahu alaihi vësallam Erë shidu e khakum Për mirësone Vlavin e juve Për mirësone vlavin e juve Se ka gabuve Shikone për nga meri alaihi sallallahu alaihi vësallam Ka qenë i përpikt mës milion sahabët Edhe as kanë me gabu as në harakete Hiqë për mirësone minjar Vajzdim thot imam Shafi Iju, në libën e ti Arrisale. Imam Shafi Iju është kodra në, në njohjën e gjuhës arabe për e ulemove. Anda imam Ahmedi është i cili, është ka ceni privilegjumë në, në nxonjen përmenç të haditheve. Mirë pos ka ceni, i dishëm në gjuhën arabe dhe në kuptimin e fikut, si kër imam Shafi Iju. Që ka thonë imam Ahmedi? Ka thonë, nuk e kum kuptu e fejan dheri sa e kum taku imam Shafi Iju. Se i ka thonë një ja Ka thonë, ma araftu në nasikha, minë al-mensuhi, walë al-am, minë al-khas, walë al-mutlak, minë al-mukajet, hatta gjeles të shafiqe. Ka thonë, nuk e këmë ditë se në qka është i deroguar prej derogusit. Ka në ajet i cili lezohot, spunohot me ata. Ka e ditë, du është me mësue prej imam shafiqe. Ka thonë, ka ajet e zët janë të përgjithshme, nuk vlenë për të veçantë. Dhe ka ajet e të veçanta, nuk e kështu mëralë e thotë nuk i kumë ditë të senë dhe sa jam ul me Shafijun dhe sa jam ul me imam Shafijun që do me thonë kjo njëri ka mund që e ka ajetin e ka hadithin nuk e mërvesh andaj imam Ahmejti se ka kuptu fejën dhe nisa thotë jam ul Fikhun, dispozitat e fejës Allahu Gjela dhe sa jam ul me imam Shafijun imam Shafiju e ka një liver e er rrisale kuj ka vendos regullat e kuptimit të teksteve me qka ja ka filu kësaj librës Dëmonë, këtë libër e ka shënu Se, qish me kuptukur Anë dhe hadithin Në fillim të libër, që ka thanë Feala kulli muslimin Mo ma e menë këtë fjali, imam e shafi ijo Kodra e kodrave Dhe kolosi i djetarve të muslimanve Feala kulli muslimin E nje te alleme min lisanil arab Ma belegahu Gjuhdu Gjdo musliman E ka obligim Memsu prej gjuës arabe sa të ket mundsi çka do të thonë ke sa të ket mundsi ti maksimumin ajep e pastaj ashko kimri la yukallifullahu nafsan illa usha ma ti dush me provova ti dush me provova dhe më mor se be pat pse hatta yashhade bihi an la ilaha illa allah shikoni subhanallahi imam shafi ush ti she ti shën gri pozitiv në djosa robe foddeni shta dëshmoje la ilaha illa allah mir para shtrohet pitja po muslimant Jo arabët, a dëshmojnë la ilaha illa allah dëshmojnë. Po dëshmia me fjalë dhe kuptimi i dëshmias janë dy sene të ndryshme. Te Allahu shpotohet me kuptimin e kësaj me kuptimin e shahadethit, jo vetëm me thandme. Andaj ti nëse do të kupton la ilaha illa allah, duhet të kuptosh çka është la, çka është ilah, çka është Allah edhe me diçka është la ilaha illa allah. Po tjetër Dush me kuftu qka është e shhedu Dushmoj Dhe dhe sa ta dhije qka do me thonë La ilahe illallah Wa enne Muhammeden abduhu rasule Dhe ta dhije se Muhammed është robë dhe i dërguar i ti Pasaj thot Wa jet lu e bihi kitab Allah Dhe ta lezoje me gjuhën arabe Livrën Allahu te bareke wa taala Wa janë tika bi dhikr Dhe ta boje dhikrin Sa njeri ju ban dhikr Ban dhikr Mi për me bo dhikrin e duhur Duhet me dit gjuhën arabe Dhe ta boje dhikrin Subhanallah Ka mënirë të shprej horit sakt Dhe ka mënirë të shprej horit gabim Subhanallah Elhamdu lilla Njerëzit dhe njërë nuk dinas me thonë Estaghfirullah Dhe i përzin të më avete Pse? Se ketë është mangësia e njohjes së gjuhës arabe Andaj i më më shafiju ka bo Obligim me mësue gjuhën arabe Jove që më më shafiju Do t'i përmin me dhe fjalë të sahabeve Dhe fjalë të i bëntejmjes dhe djetarëve të tjerë Dhe së Johan Arabe thot wa inna ma badatu bima wasaftu, siç ka thot. E kum filluë kët libr me Johan Arabe min an al-Qur'an an neza bilisan al-Arab, sepse Kur'ani ka zbrit me gjuhën arabe. Libri sho vendos për rregullat kuptimi kuptimi e kuptimit të gjuhës arabe, të kuptimit të fesit Allahu te barekehu teala. Thot unë kum filluë me rregullat e gjuhës arabe, pse? Sepse Kur'ani është arabisht. Për ditë arabishën ski mund si më kuptua Fejnë Allahu të barëke u tala Ma djetë të të shofë në shkatot i bën tejmë dhe Hasan al-Basriju Se bidat gjitë nuk kanë deviju nga rruga e drejt Vetëm se si pasoj e mos njoje se gjusë arabe Thotë vazhdim imam shafi i ju Liannehu la ja'lamu min idahi gjumeli ilmi l-kitab i ahadun Gjehile se ata lisani l-arab Se së munët me kuptu asni njeri ilmin e Kur'anit Nëse nuk e dhe ju në rabetë madhe smunit më kuptuar çishë kupton nëse na ti mundesh më dhën punë po e dië kuptimet e fesë po e di se ti kanë përkthie komentet e fesë mos më ti pas përkthe si që e dit po kë nuk do më dhën se e di palcën e ideja çka do më thon Allahu te bareke o tala esencën ç'ki mundsi pa e mësuar do më thoni çka do më thon në gjuhën arabe wa kathratu wujuhuhi dhe këndët e mloja që ai ka ju arabe me një shprehje i shprej njëzet kuptime. Me një fjal, i shprej njëzet domethane. Njëzet domethane shprejen me një kuptime. Fjala me ula, fjala me ula, i ka njëzet kuptime. Pre kuptimeve të interesanta që i ka fjala me ula, është se fjala me ula do me thanë zotë. Fjala me ula do me thanë robë. Zotë dhe robë. Që i shtudia t'i ka? Andaj ti mund është me thanë, ja me ulaje, edhe uke me ulekë. Au je edhe uke me ulekë. O, Zotë, jenë për të lutë rëvijot Me ule, me ule Me ule, me ule Pse? Sepse i ka di kuptimet Të kundër ta Andaj në gjuhën arab Ti paj ditë ka, ka, ka i kuptonë këtë sejnë dhe Allahu u gjelluallën Në Kur'an thot Wa I thotë për nga merit A.S. Ju e dini të keq kanë balalet Njeri më konë dal I devijum E sejnë që ashë më konë I devijum Mir Allahu i thotë për nga merit të tina Vë Wa vajtë dhe këtë dalen Qishë kuptohet? Ibn Jabasi thotë, kushë se kuptohet në gjuhën arabe, e akuzon për nga merin sa konit dhevjion. Vë vajgjedeke, dalë, të kena gjith, dalë, me dalë alet. Fëhë dhe, e të ka u të zue. Mirë për thotë në gjuhën arabe, kuptohet, dalë, gafle. Gaflet. Indiferencë, jo, dhevjim, në kuptimin e dhevjimit kristal, klasik, të madhë. Po, indiferencë, e vogël, gaflet i vogël, pa kujdesi e vogl, Abasi, wassalam, e i vogël, Fahada do të ka udhzuar. Apo thot Ibn Abbasi, Pejgamberi alayhi salatu vesselam e kanë çu si i vogël te Saidia. E kemi përmendur atë kur kemi mësuar historinë e Pejgamberit alayhi salatu vesselam te një gruaj e cila e ka rujt atë. Pejgamberi sa nuk e ka ditë kush e ka çu, ku e ka çu. Kush e ka drejtuar Pejgamberit alayhi salatu vesselam? Allahu te baraka ve taala. Fahada Allahu ka uzu. Mirë, por nuk vënë në kuptokët ajë call. Pejgamberi sa makon i devium pastaj e shtozuar asesi. Po pse nuk pse duhet me mësuj gjuhën arabe, se nuk kanë, se na e di na vetë dalaleti është njeriu i humbur. Amba jo. Nëse në gjuhën arabe ka kuptime të tjera, ka kuptime të tjera. Pastaj thot Imam Shafiui, "Wa man alimahu intafat anhu shubahu allati dakhalat ala man jahila lisanah." Dhe kush mëson gjuhën arabe e kupton Kur'anin dhe i largohen shubot që i kanë atosh që s'e din gjuhën arabe. Shumica shubave ka vinë se se guptën Kuranit që e bë e ka thanaj alimi po të e ka than po të nuk e di kontekst si në të than nësasaj fjale dhe nuk e guptën që ka than as për nga meil as Allah u gjellewala as djetart ataj dhët imam shafiju kush emson gjuhun arabe i largon shubhët i largon shubhët të cilat i kan atat të cilat nuk e di në gjuhun arabe dhët imam shafiju vazhdim la uselu an meseleti min mesaili l-fiq illa e gjep tu an Nuk pyetem për një meselë të fikut, vetëm se unë po përzij me rregullat e arabishtës. Çish me rregullat e arabishtës, sepse kur i ke tekstet, edhe i kupton ato, ç'a të jasht feja Allahu te bareke وتعالى. Andaj fiku, kët fiku çka është me kuptu çka ka thënë Allahu xhella. Nëse e kupton ç'a janë fiku. Andaj thot unë jam përzij çka do të them me, me kët fjalë se me arabishtë e kuptojna fein Allahu te bareke وتعالى. Andaj thot uh ioni predietorve zerkashiu e ka një libër el burhan fi ulum alquran argumente i qartë në mësimin e shkencave të Kuranit Allahu te bareke ve te ala thot wa ma'arifatu hadha alfan lilmufassili daruri njohtja e gjuhës arabe në kat mesele në kuptimin e domethënieve të Allahu xhalalosh daruri doemos se Me kum, me wa illa fala yahillu lahu al-iqdamu ala kitabillah porndrishe nuk i lejohet atime ku me komentu fen Allah te bareke te ala transmeton iman ibn juridi nga ibn abbasi radhiyallahu anhu ma warda wa huma se ka than ibn abbasi men fassara alquran bi ra'ihi falu asaba faqad akhta a. ibn abbasi thot kush e komenton kuranin me mendjen e tina ai edhe me ia qillo ka gabue ai edhe me ia qillo ka gabue pse ka ndonë djetarë, se aj, edhe se e ka është përpudh me hakun, aj ka gabu e se e ka komentu Kuranin me mendje në tina. Kuranin s'kuptohet me mendje, po kuptohet me gjuhën arabe dhe me atatë që ka olë, Allahu te barek e vëtara prej shpreje. Thotë, pasajnë vazhdim, thotë, Jahja ibn Nadale el Medini, se miqtu Malik ebni Enes i një kul, Malik ibn Enes, janënë prej 4 imame, imam Maliku, thotë, La uta birajulin yfasilu kitaballahi ghaira alimin bilugatil arab illa ja'altuhu nakalan. M'smasjelli ndonjë njerëz, mua përpara, i cili e komenton Kur'anin edhe nuk e dëgjuan arabë vetëm se e rrafi dhe e goditën me kambxhik. A do ai e shikoni sa është rëndësishme se çe si kanë kuptuar dietar të mëlloj? Nëse e gjen një njerëz i cili e komenton Kur'anin, ama nuk e di arabishtën, unë e rrafi me kambxhik atë. Sa i pat tjetër ka me dheviu Do e mos ka me dheviu Se se kupton që ka thënë Allahu të barëke O shumë e rënsish me kuptimi I juës arabe Në tefsirin e fjallë Vëtë Allahu të barëke Thot imam Mujahid Njoni prejtabin Vëtë mdojë cilë ka komentu fjallën Allahu të barëke Thot la jahillu li ahadin Ju'minu billah Vëllë johmi lë akhir E jëtë kellëma fi kitabin Lë i dha lem jekun alimen Bi logatil arab Nuk i lejot të njeri që e beson Allah, dhe ditë në gjikimit, dhe nuk e njef gjonë arabe me fol për librën Allahu Gjelluala. Qish fol? Ti me të adon një librën të medicinës, amunësh me thonë, jam të e kuptu që ka përthot, amunësh? Ti nuk e kuptu në receptën që ka ta jep mjejë ku se se mërvesh, as një fjala ti. Se? kuajdet at çka çka ka shkruajt e kuma me shpallën e Allahut te bareke o taala ka zbrit Allahu për 7 katçi vëllat vetë ka fol qish mundesh me kuptu paradit gjumë me se ne ka zbrit Allahu te bareke o taala esh kjo, kjo meselesh shumë rëndësishme në ne duhet mund por fol ne duhet mund diskutoj kjo meselesh duhet me qenë sikur kemë përmend tash se ibn teymie e ka thon kur sahabët e kanë qlirun në vën në vent te jo arabëve nuk ja kanë përkthyi kuranin po i kanë thon ulum soj gjun arabëve se s'përkthej Andaj ka khilaf, imnutimja e ka një liver i këtida u siratil mustatim. Do mos doshmërit apo kërkesat e rrugës e drejt. Rrugës e drejt ka kërkesas, mundet me dhonë, kjo në rrugës e drejt pa obligime. A te ka pruni khilaf të ulemave, a lejohet mu përkhti kurani. Këto shë e kanë përkhti kurani e kanë morë mendimin atërish ka thonjë lejohet. Thot ima Mahmedi ka thonjë lejohet. Nuk lejohet me përkthim Kur'anin. Pse? Po spërkthehet. Pse? Se Allahu e ka sfiduar njerëzimin me arabisht. Edhe dikush nëse e përkthen, edhe e çon Kur'an, çka bëon? Ata vënë në shqiptar, por pse më bëjnë anjun shqipe apo anjun angleze? Ti ja përkthen, atë ai thot, "A më stana ka sfiduar, çe un dabir në fjalë më të fortë." Atë i mamin ka dosh përkthehet. S'lejohet më përkthi, sepse sfida është në gjuhën arabe. Në nuk thonë, nuk lejohet, pse shumica kanë banu përktheje, më po mos mu çojt përkthim. Mir po shikonë ku ka mënë xilafi. A bën më përkthihas ba më përkthih. Sepse duhet të luftojmë originalitetin e Kur'anit Allahu te bareke وتعالى. Pastaj ka thonë Ebu Omar, Ebu Omar Yusuf ibn Abdul Barr, një nga presidentarëve të Spanjës të mëdhoj, ka thonë: "Wa mimma yusta'anu bihi ala fahmi al-hadith ma dhakarnahu min al-awn ala kitab Allah azza wajal wa huwa al-ilm bi lisan al-arab." thot ajo me të cilat ndihmohet në kuptimin e fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe fjalëve të Allahu xhallahu ala është ajo çka e përmendën prej gjuhës arabe e ka një libër Jamiu Bayanu l-ilm përfshirsi dhe gjithë domthon përfshirsi rregullave të ilmit aty ka përmend çka duhet njëri me ditë për mukon mufti edhe një prej cënda që ka përmend ka përmend gjuhën arabe ka thonë të përmendëm se duhet me ditë gjuhën arabe për kuptu Ameri, të kuptuar hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam wa ma waqi'a kalamha wa sa'at lughatiha dhe medices si folen arab dhe gjuhën e madhe që kanë arabët, ush'arha wa majazha wa umum lafz mukhatabatha, dhe duhet me dit medit alegorin dhe metaforën e arabëve dhe poezit e arabëve, وسائر مذاهبها dhe monira se si ndërtojnë arabët fjalitë e tyre. Madhheba është se si ndërtohet një një fjali. Pastaj thot la yustaghna anhu nuk ka mundsi më pavarësuprë djusa rove nëse dojna me kuptue librin e Allahu te bareke ve taala pas ai thot كتب عمر الى ابي موسى الاشعري e ka shkruajti një letër Omerit tek ابي موسى الاشعري i ka thon emma baadu pasai tafaqqahu fi sunna wa tafaqqahu fi al arabia mësonë sunetin dhe mësonë arabishtën mësonë sunetin dhe mësonë arabishtën se smuni mësonë sunetin pa arabishtën pejgamberi alayhi salatu wa salam kafol arabisht Qavol arabisht andanjanin presidentarëve të mbyllt të Xhuz ka el Esma'iu çka thon ka thon unë friko na ai çka se di arabisht me rreth për pejgamberin allahissalatu wassalam se ka thon ka thon pejgamberi allahissalatu wassalam hadith esh mutawatir men kadhaba alayya mutam amidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar kusharayn për mua çollimisht le ta përgaditë karrikën e, ka e vet për në zjarr ka thon idha alahina faqad kadhaba ka thon ai kur fol gabimisht ka rrit Dhe më thonë, ti e ka zonë një hadith Dhe gabon Për nga mësëm më s'ka thonë që shto Qka banë këtë rast, rrenë për për për nga mërë Friksona më thinjën këtë hadith Shikoni ku kanë shkue Djetarët e mdojtë uh, muslimanve Pasaj, thot Abdul Berri, thot Kena ibn Umar, jodh dribuwele dhehu Alellahn, Abdullah ibn Omeri kush është Abdullah ibn Umeri shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i telekacën njeriu më i përpik në pasimin e pejgamberit alaihi salatu wasallam thot Abdul Abu Umar Abdul Barr thot Abdullah e ka rë djalin e vet kur ka gabuar në gjuna rrave e ka rë kur ka gabuar ai lahas ti tufol në gjuna rrave rrec diçka një harf një zanore këtu me radh një haraket e ka rë pse sepse e ka ditë se kjo kullashim kamë bënë shimin në fenë Allahu te bareke وتعالى pastaj ka thënë Omeri radhiyallahu an ta'lamu al-arabiyya fa inaha tumbitu al-aql do të thonë arabisht se ajo zhvillon mendjen e zhvillon mendjen u të zidu fil murua do të thash ton arabisht ta burneja Ibn Taymija ka sqaruar këtë fjalën e Omerit Khatabit në këtë libër i iqtidal solat al-mustaqim çish tash ton arabisht e burneja çka ka arabisht e me burneja nuk ka popull çka do të më okupoj dikan dhe më pushtue vetëm se anis prej të xhua andaj nuk ka në shtetet europiane atje diçka vetëm se fillim nëse don ti më përparu atje më marr në shtetfien e më him pun më të lart e çka dush më vao do të më shojë xhua neer sle pa djun kur djomë vao gja se xhua ka ndikim në, në kulturë e kultura mënyra se ti mendon xhua robe tash të humburnien se tash të humburnien kena më përmend çka thon shejhul islam ibnu taymiya thot i tijadu lëgati ju thiru fil aql mësimi i gjuhës ndikon në mendje wal khuluk dhe në moral në moral ndikon a mënët me ndeku në moral qka moral? pasërtia dhe nditsia ndikon edhe këto wad din dhe në fe të thiran kawijan bejjinen me një ndikim të madh të fuqishem gjuhën ndikon Andaj thash, kuri kanë në kupu popujt, ja kanë mësue gjuhën e tëre. Dhe kuri kanë pushtu arabët, në sholat e shumicës së shteteve arabe sot, nuk mësue gjuhë arabe. Pse? Qime doll me cindra, miliona, fmija tje dhe burat në të ardhman, kur ta lezojë Kuranin dhe nuk e di arabishtë. Nuk e di aj, se mërveshë ka, ka të në lau të barë e kjo të ara. E ajë normal që i pushtohet letë pastaj, se se nuk e di në fjallën a lau të barë e kjo ويؤثر ايضا في مشابهه صدر هذه الامه و لغوها ndikon ne perngjasimin me gjeneraten e pare te kte umet. Nese do mu perngjasu me ni sahabe, cish perngjaseosh, do shmendit cish ka folaj. Njeri u mundohet me, me me me pasu prindin ne shpreha Çish fol baba dha i fol. Në atimson hapat e parë ata të xhungës. Nëse do një nda më undiku me sahabët, çka duhet të me më bëj? Më mësuaj çish kanë folë ata. Çish kanë folë ata? Ndaj ka di mëntemi duke komentuar fjalën e Omerit, thot ndikon në përngjasimin me sahabët, gjuhën arabe, u't-tabi'in. Dhe tabenat, u'mushabahatuhum tزيد العقل والدين والخلق. A përngjasimi me ata e shton mendjen, feën dhe moralin. Çish e shton nëna feën, moralin? dhe menjen, dhe burnjen, qish, vetëm nëse i ndjek me ata. Qish me ndjek ata, duhet me dit qish kanë fola ta, në gjuhën arabe. Andaj i më temje e ka bose, arabishtja ndikon në përngjasimin me umetin e partë të Muhammedit Alehi Salatu, vësselam, pasaj thotë, fe inë në nefse lughat i lë arabijete minët dinë. Ma dje thotë, vetë gjuhën arabe është prej fejes, qka prej fejes? Nuh pjesë e fejës sa allahu te bareke u e ma'rifët u ha ta shë ndallën dhe ma e menës ta u e ma'rifët u ha fardun wajibun dhe gjuha arabe mësimi gjuhes arabe qëka është? fardun iktida u siratul mustakim këtë nuk jam fjallët e mija jam fjallët e ibnu tejmjes fardun wajib edhe fardës edhe vajib tu di fjallët i ka pru që mësë me qëku me nja vajib këmë jo fardë edhe vajib tu dijatë Fë inne fëhme l'kitab i ve sunnet i fardë Sepse kuptimi i Koranin dhe sunnetin anë farz Wa la ju fëhemu illa bi fëhmi l'ugat i l'arabi Amas kuptohet pa gjuhën arabe Pse është arabisht Me mësu obligim Se është obligim me mësu Koranin E pse është obligim me mësu Koranin Se duhet me i në gjennet E dhe mu largu prej zjarën E qishë mi bëhë këtë këta Me kuptimi në gjuhën arabe Pasaj thot Aji vazjib Shka splotsohet vetëm me diska tjetar A ndaj mësimi Kur'anit dashvajeb, me kuptimin e Kur'anit vajeb, po, me mutawatir kjo. E cish më mësu me kuptimin e Juse rave. Andaj ka xher se është oazhje. Pastaj thot, na majmul fetawa, wa ma'lumun an ta'allum al-arabiyyah wa ta'lim al-arabiyyah fardun ala al-kifaya. Mësimi i Juse rave është fardh kifaya. Çe fardh kifaya? dhe përse nëse emson një kategori për njerëzve dhe ja u komunikoj njerëzve obligimet të domozdoshme për i dëshmije se la ilaha illallah nuk ka të adhruar me mërit përveç Allahu të bareke dhe Muhammed e shtetigori e ti dhe emson fatihajen dhe qka kanë obligime për i fejes atërë bjenë obligimi mirë për, deri këtu është ajen deri këtu është ajen pas taj ma fel kalon në kifaje pas taj thotë wa kane selafu ju, adde, ju addibune e uladahum alëllahm i kanë çortu dhe i kanë bota rbie fëmitë të tyre kur kanë gabuën në e gjuhë. Nëse ka gabu di kush, e ka rraf. Tash e mëmerë ka rre, fëmija vetë ka gabu arabisht. Nga sa e kanë pas prej obligoshmërisë mërujt thënë Allahu te bareke ve taala dhe mërujt në këtë formë gjuhën arabe. Pastaj thot Mustafa Sadik Ar-Rafi. Mustafa Sadik Ar-Rafi është një, një pritëtorëve të Egjiptit i cili e ka mbrojt gjuhën arabe. E ka mbrojt gjuhën arabe dhe pasrtin e gjuhës arabe. Dhe ka qenë pritëtorëve të fuqishëm i cili e ka mbrojt Feja e Allahut te bareke o taala. Çka thot në këtë kontekst? وما ذلت لغة شعب إلا ذل. Nuk nënçmohet gjuha një populli vetëm s'është së nënçmuaj popull vet. Pse? Pse qao gjithë kipi luhen por për mruaj gjuhën. Pse? Për mruaj çënën e popullit. E pëse duhet na me që pluhën përmeru i gjuhën arabe, përmeru i të fejnë Allahu të bareke vë të ala. Nëse nuk e kuptojnë a Kur'anin, e këna hu fejnë Allahu gjallë vë ala. Andaj duhet më shëtërënguë dhe më mësuhët gjuhën arabe, nga se është prej obligime. Pasaj thot, walën hattat, illa këna emruhu fi dhëhabë vë idbërë. Wa ومن هذا يفرض الاجنبي المستعمر لغته فرضا على الامه المستعمره. The thot prej ksa prej kte kondi te ja shekse okupatori dhe pushtuesi kur e pushton nje vend prej ku ja nis prej te djua. Prej te djua. Wa yarkubuhum biha dhe i obligon me het me kete djun, menu me menun me ke kete djun. Wa yush'eruhum azamatehu fiha dhe i bën mendesë kjo djua është shumë e madhe. Si duhet mu kulturom soi djuna angleze apo te njerzit tash kjo I e i civilizumë, si të mësë është gjuhë në arabe, është në bjellë të njerëzit se ti si të, të, të adishtë anglishën, i e i civilizumë. Vëllë haullë, vëllë kuvete, illa vëllë, dhe sa djetarët kanë libra të veçanta, ku kanë me mija dhe me qindra mija fjallë të vjedhura. I kanë vjedhë dhe i kanë futati, pre gjuhës arabe reduse alave. Pastaj thot: "Wa yastalhiquhum min nahiyatihha daiban ndjekas te aty popullit okupatorit duke ja mbyse gjuhën e tyre. Feyahquhum fiyahkumuhum aleihim ahkaman thalathatan fi amal wahid." Meni veper i ban tri punkt. Ndrymimin e gjuhës godit tri tri punkt. Cellajan ato: "Amal awwal fa habisa lugatuhum fi lugatihi sajna mu'abbadan." Kur ta msoje gjuhën e huaj e ka burgos gjuhën tande me burg të porrëshëm andaj ata në arabë ja kanë bë obligim me sujuta huya që me burgos gjuhën arabe me me burg të porrëshëm edhe njerëz e marr vash fjalën e pejgamberit allah sallatu selam edita pasaj thot u amma thani fel hukmu ala madihim bil qatl mahwan w nisyana do kur ta hubë gjuhën ta hub historiën çish e marr vash ti sheqa bop pejgamberit pe allah sallatu selam e di gjuhën arabe kuaj diça ka bop pejgamberi alayhi salatu wa salam çka kan bop sahabet pa e di xunarabe sekreti historia e vërtetësh në xunarabe andaj dietar kur e kan bop demon rena te për çka i buan pejgamberit alayhi salatu wa salam për orientalistave të ndryshëm çka kan thon kan thon kjo nuk ekziston në xunarabe bela historinë arabesh për ndryshe kjo nuk ekziston pasaj thot u amma al-thalith fatakyid mustaqbalihim fi al-aghlal allati yasna'uha pastaj thot e treta thot të ardhmën ja planifikon okupatori me çka me zinxhira që ajo kanun në çafat e tyre çendat janë të zinxhir, ai ta von të dashur gjuhën e huaj, edhe ti je i lidh për gjuhën, e me gjuhën je i lidh për kulturën, e me kulturën je i lidh me atë popull çka asha dhe pejgamberi alayhi salatu sallam ka thënë men tashabbe bi qawmin fa huwa minhum kush i punxazot një popull dhe është prej tyre çish mund punxazu Kanë dhënë djetarë, e para në gjumë, e dyta në veshje, e treta në tradita. Tine se e ndronë gjumën, dhe e ndronë veshjen, dhe e ndronë traditat, je bo prea të tëre. Andë djetarë kanë diskutu se prej këtë të resendeve, qka në shkofër e qka në shkofër. Qka në shkofër e qka në shkofër e qka në shkofër. Reziku i për njësimin me popu i të huje shumë i madhë. Çonë mas, kto nuk është për çellim namu ka për fanatizmin arabik. Jo, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "La farqa baina al-arabiyyi wa la a'jamiyyi illa bit-taqwa." Skodallin mes arabit dhe jo arabit përveç me devotshmëri. Mirpo, nuk fol për arabishtën, jo për arabët. Çarabt qurban murte të dasqomat 300. Kur tata ata shlojn feën, skomat 300. Në burdët e arabëve, çka buan tortura nuk u shkon mendas iblisit. Nga sa Andaj Allahu që ka thonë, el-aarabu e sheddu kufran vë nifakan, aarab, kur të bohën qafira, janë matë mdojnë në nifak dhe kufrë, se sa një aqemin. Ata e të projnë, pastaj. Mirë po, në në kena për arabizm më këtë, jo, për gjuhën arabe. Nga se ndikon në fejen ton, dhe ndikon në kuptimin e fejes, dhe që në Allahu të bare kjo etara, e ka lidhë kuptimin e ti me gjuhën arabe. Pastaj, ka përmenjë, Eyub As-Saqhtayani, nga Eyub As-Saqhtayani, se kur ka gabue në gjuhën arabe ka thënë astaghfirullah. Ka kërkuar falje për Allahu xhallahu kur ka gabuar arabisht. A shikon Eyub As-Saqhtayani është imam i imamave. Dietart e el-sunetit kanë pas chef vetësh 5 minuta trim me ata dhe të thojnë në ndonjë e kumnet me Eyubin. Sigurisht që kanë pas chef me nejt me Imam Ahmed, Imam Shafiun, Imam Wanif, kjo më radhse. Kumnet me filanin. Eyub As-Saqhtayani është për kësaj kategori. Dhe midin 61 ka, ka kalin E qka ka, kur ka gabu arabisht Ka thone stakfirullah Kërkoj fjalli Allahu te bareke Va te ala nga se E ka po prej qenstjeve të mbroja Thot shekhu l'islam ibnu tejmje Bani pak durim Dhe ta kuptojm këtë tejm Ashtu si qësht Nga so shumë rëndësishme kuptimi i gjuhës arabe. Nëse dojna me rujt fjalën ton, duhet me rujt kuptimin e gjuhës arabe. Nëse dojna me kuptu çka thon pejgamberi Allahu selam, duhet me kuptuo në esenc çka thon pejgamberi Allahu selam. Çishë kanë kuptuar sahabët pejgamberin çka sot ne na me kuptu. Andaj na kurthojna ilmi është ka thon Allahu, ka thon pejgamberi, ka thon sahabët. Mirë, çka lipin çka sot sahabët kur e dijnë se sahabët kanë argument. Ju u hah për çellim. Andaj ibn Qayyim ka thon, Sahabiju nuk është argument vetveti. Ose Ibn Abbasit na jabon atë mend, çum fjalë. Aliut e kështu me radhë. Mirë, po çka kena për çellim djuhun? Ai e dëgjuan. Andaj Ibn Abbas ka thon, dalë nuk e ka për çellim i humbur i devijum. Po indiferent. Andaj kohë dalli mes i devijum dhe i më çnjëri Raven, çka do të thëjë Islam Ibn Taymije, "Dhe ai që nuk e di gjuhën e Sahabeve, atë që ata flisnin me të, atë që komunikonin ndër mes tyre, dhe me të cilin e drejtohej profeti sallallahu alajhi wasallam, dhe më ajo që ka folur pejgamberi alajhi wasallam atyre, dhe adat e tyre në fjalë dhe zakonet e tyre në të folur, dhe ila, dhe ila harraf al-kalima amma wadheh." Prandaj, kam ndriçuar kuptimin e Kuranit. Allah ka fol arabisht dhe Allahu e ka përmend 19 ajete s'h arabisht. Dhe nëse doni me kuptuar esencën e këtij librit, mësonë arabishtën dhe mësonë çish më ka thonë sahabët. Përndryshe, harraf andrishon. Harf meshindru harf. Harraf ayat kam alladhin yuharrifuna alkalima an ma wadhihi por jehudot e ndryojnë kuptimin nga konteksti i vet. pse e ndryshojnë harfin? A thash ni harf me andru shkoj kuptimin. Ni harf me andru bëhet kufur. Prin ni man kufur ande është rrezik thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija fa inna katiran minan nas yensha ala istilah qawmihi wa adatihim fil alfaz pra njerëzve kaq që rriten në mjedise dhe në të folur të të veçantë dhe në dëshpërije të veçanta thumma yajidu tilka al alfaz fi kalamillahi aw rasulih fa sai idinj ato shprehe në fjalë të Allahut te barekehu te ala dhe në fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aw is sahabe Apo të sahabe Fe jë dhunu en me murad Allahi ve Rasulihi Au i sahabe Bitilkel elfad Ma ju riduhu Bithelike ehlu adetihi Dha i menon se Allahu me sito shpreje Shka aja i kupton në adetin e vet Kujton se dhe Allahu ato dosh me thonë që ata Si kur bëshejmë Na me kuptu shka nështë iman Dhe kufr, shka nështë kufr Me nuk muina për shqip me kuptu këta Qele fjallorën e gjuhës shqipe Edhe kuptoje Su mu nësh me kuptuhe Se fjala iman ka kuptim të veçan në shëriat i lidhur për gjuhën arabe Fjala kufër ka kuptim të veçan në gjuhën arabe Allahu Gjellala e ka qujt një grup në Kur'an ju gjibul kufara i mahnit kufart shkëlqimi i bujqësis dhe i blektoris a e ka për qëllim qafilat a kan kufar kefir i thojnë dhe bujkut kefir i thojnë dhe bujkut Edhe kur ta lexoj shkufar, subhanallahu, shaka li dhe këtu kufarin me me bujkun, me me blegtorial, po pra Allah s'është fol këtu për çafirat. Po kanë të fol, atë fol për bujkun. Apo ti nuk mundesh me ditë, a e ka pasë çdo për çafirat apo për bujkun vetëm nëse dëgjun rrave. Dhe kupton e kupton kontekstin e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam dhe Allah te bareke uta. Ata demonëtimia, dikush rritet me dëshpëreje dhe ai gjënjatë dëshpëreja në Kur'an dhe thot, e po ç'kjo që çshtu e paska kuptimin, po nuk e kaç ashtë kuptimin. Gjasë kuptimi. Për shembull, salat Zekat, siham, këto janë shprehje që i kanë ndoshta edhe popujt e tjetër. Mi po nëse don me kurrë të çka thon Allahu, duhet të di çka ka kuptuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ma rzezëkshmiu, do ta përmendin i rast. Ka shenjë dietar i vjetër, i cili ka polemizuar me Bishr el-Mirisin. Bishr el-Mirisi është ai i cili është mundu me çarkullua fjalën e Kur'anit e shkriu. Dhe kur i kanë thonë, "O oh, Bishr, Qëfar argument i ki se Allah e ka kriju Kur'anin? Ka thonë, është një jetë Kur'an. Inna gjealnehu Kur'anin Arabije. Na e kena banë Kur'anin Arabisht. Ka thonë, bështë, qëka ka kjo me këta? Ka thonë, gjealne. Gjeale është me krijuë. Edhe ka polimizu me një djetarë, elketenin, ka polimizu edhe i ka thonë. A po thuë se gjeale është me krijuëa? Ka thonë, po. Ka thonë, o, oh, bishër, ta bëj një pykje. Shka thua për një njeri i cili thotë unë kam krijuar Allahun te bareke u teala thotë aja chafir duhet mja he kokën tamam ka than mja he kokën ka than musugut ka than po po duhet mja he kokën a jë ka krijuar Allahun apo ai ka krijuar me laçet duhet mja he kokën ka than musugut ka than me xima dohet mja he kokën ka than tamam shka thua për fjalën e Allahu te bareke u teala wa ofu bi ahdi llahi idha ahadtum Zbatone premtimin Allahut këtë e ipni premtimin Walaten kudul e iman Dhe mos i prishni besën e adhan Allahut e bare kjo e tala ta Ba'de te u kidiha Kur të keni vërtetu betimin Dhe ju e keni ban Allahun Besdhanus E keni ban garantus Ama shpreja është gëaltum Thot, a kuptohet khalaktum Allahe Qka? të me kuptu me kuptimin e bishrit ju e kini kriju Allahun garantus ola haula, ola kuvët e ilam ka thonë që ka thu për fjarën Allahu u gjellu ola, ola te gjaalu Allahe urdaten li ejmanikum, mëse bani Allahun pënges për vepra të mira, njeri e ban dënjarë be, se bajket pun a janë punë e mirë, a dhe thonët mëse bani Allahun betimin ndaj Allahot, mëse bani pënges për me bo mirë, mirë, tu ka thonë ola te gjaalu, ka thonë me kuptu me kuptimin tani be ola te kh mëse kryoni Allah ka thonë shkathu për Allah unë te bareke kur ka thonë për melachet dhe i kanë bëhe dhe ja i kanë al bëhe dhe i kanë bëhe dhe i kanë bëhe me shku me kuptimin e bishar e mirrisit i kanë kryu melachet a i kanë kryu melachet Allah u thotë qafira thojnë i kanë bëhe melachet si kur vajzat Allah u gjallu ala u la hawla u la kuvvete ila billah ama e ka kuptimin e kanë logarit në vetë vetën e tira jo që i kanë kryuhe A shikon e kuptimin e Xhukusarave. Ai ka kujtu se Xhela as me krijuar. Se Xhela me bëu diçka, apo nuk do më thon me kriju diçka. Edhe atari ka thon sultanit, çka më bëq tiin atash? Çka do më do? Edhe ka marr hukmin e duhur. Fashaykhul Islam Ibn Taymiyah, wala budda fi tafsiril Qur'ani wal hadithi min an yu'raf ma yadullu ala muradil lahi wa rasulih min al-fadh. Doemos në tefsirin e Kuranit dhe hadithit na duan shprehje. Çfarë shprehje? Shpreja të zot nuk ndihmojnë me kuptuar çka do të thash me thon. Ti kur do më thon dikujt diçka, ç'ish i thuaj me mimikë ame me shpreje, me shpreje. Por me të kuptua çka i të dhash me thon ti, çka i duhet atina? Duhet më kuptu shpreja çka ti fola, po. Sjell më një got ujë. Por më mos sjell një got ujë, a do të më di çka sjell më edhe çka got dhe çka ujë, apo? Se po ndijem më me mapruni kamion. A do të më vrush çka ujë, çka sjell më. Po po nuk e di di çka sjell më, ku më di çka më bën. A dhej tha Shekho Lisanën e Temije, për me kuptu muradin e Allah, qëllimin e Allah dutë me poshpreje, Allah u ka pru shpreje, për me kuptu e Allah, që ka përdo me thonë me kërë shpreje, na dutë me ditë këto shpreje, shka e kanë kuptimin. Janë sejnët e lidhura, pa tjetër, nuk mundet njeri ju me filozofu në livrën e Allah u Gjalluahala. A dhe ka thon Ibn Abbasi gabon edhe nëse ja qillon, gabon edhe nëse ja qillon. Pastaj ka thon: "Wa kayfa yufhamu kalamuhu fa ma'rifatu al-arabiyyah allati khutibna biha min ma yu'inu 'ala an tafqaha murad Allahi wa Rasulihi bi kalami." E përmëndan dhe munden e kuptimin e shprehjeve të Allahut dhe pejgamberit, duhet me ditë arabisht se, se kjo janë arabisht. S'mund ndriçesh. Nuk mund të gëdëshisht të kuptoj këto. S'ka mundësi të kuptoj këtë fjalë gëdëshisht. Pastaj ka thon: "Fa inna ummata dalali ahli al-bid'ah" dhe shumitës e devijimeve të bidatëgjidhe, për kësaj këndit janë. Bi hadës sebebë, me këtë sebebë. Andaj dhe Hasan el Basrin, kër e kam pëtë, pëse kanë deviju e bidatëgjit? Ka thonë, ehleket humu lë ujme, i ka shkatruve jo arabizmi, të ewellu lë Kur'ane min gajri të ujili. E kanë komentu Kur'anin, jo me të ujili në vetë ai kujton se më jona vet me farisie edhe me greqisht e ka kuptuar fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Fatima al-Shatibi thot, thot feida faradna mubtadi'an fi fahmi al-arabiyyah fa huwa mubtadi'un um fi fahmi al-sharia ka ran pak ka ran por njeriu i cile ka vet pëlqive vetvetë dhe i cile do vet vetën dhe nuk ban sabër mu kanë ashtu si që kë, këja ka caktuar Allahu xhala positen çka thot imam al-Shatibi imam al-Shatibi sharan me ibn Taymiyah thot nëse e supozojna një njeri i cili është fidhëstar në gjuhën arabe. Qka? Fe huë më pëtedi unë fi thehmi shëria. Ajo është fidhëstar në kuptimin e shëriatit. Na, u la haula u la kuvëte illa v'illa. Na shtimi me i bëntejmi e me alijun. Se, unë e kuptoj. Bere për këtimi në këto. U la haula u la kuvëte illa v'illa. Au mu të wasitan, fe huë mu të wasit. Mesatarja mesatar. Fe lë mund tehi, huë lë mund tehi. A i cili ka mri kulmi në gjurë në arabe, a i e di mas mirti shëriatin Allah u të bare kjo e tala. Ku shënë që të në fund? Sahabët. Sahabët dhe ulemat e par të andaj. Na e kena përmin shpesh Ibni Hazmin, apo? E kena shpegu disa libra, disa fletat të Ibni Hazmin. Ibni Hazmin është hoqje e ndelusit. Ka pre djetarëve shë kanë thanë, duhet mja djek i libra të Ibni Hazmin. A i di njëpse? Se ka, si ka pranu me dhejbët e katër. Imam Malik Si pranon, si valide, si argument Pse, se a i ka thonë nëre I kuptoj vetë E djetar ka thonë dhemi a gjek liplat Pse, sepse Katërmedhejbët e kanë shpegu e fejen Në bos të kuptimit arabishtët Dhe ato janë konë ma ofër arabishtët se zaki E kuptoni esenësën Shikoni djetar që që kanë këshirë pun Pastaj ka përmen nga Uh, Muhammed ibn Saad ibn Ebi Vakas Gjali Saad ibn Ebi Vakas Saad ibn Vakas është shoki për nga mejrë të alesoran Muhammed i gjali ti është tabin Që ka thonë I ka dëgjud disa musliman duke folë me Farisije Farisijan përsi shtja Thëkale Ma balu l'megjusijet i ba'de l'hanifije Ka thonë Që ka ma puna me meqjusijen Pas hanefizmit Hanefizm është feja e pasër Millet e Ibrahim e Hanifën Millet e Ibrahimit i pasër Paramena, e ka një të folë përsisht, ato së jambo shkije me veç me të folëme. Po aju ka gjujt me metaforë dhe tërthorë asë i se ju, që tu keni me kalunës e folëni përsisht, gradualisht. Ka thonë, shka puna? Pse e ndroni hanefizmin? Pse e ndroni fejën e pastor me mequsia? Me, me, me zjarëputizmin? Mosë ndroni. Ata i ka thonë, Pasaj, në vazhdim, e ka sjellë Fjallën e Omerit, radhiallohan Ma të kelle më rëgjullu lë ferisijete Illa khabbe Walla khabbe rëgjullun Illa nakasat muru, eto Nuk fol dikush përsisht Vetëm se ka mu bo të rathar E nuk bo dikush të rathar Vetëm se i hu burnia Trathar, <të> e ka qujt qyit. Me qujt nga dikan të rathar sot Ajë qundi të rathar, pasaj E ka qujtë rathar me fol përsisht Sepse e hup arabishtën E kur të hup shë arabishtën se këpëtën fejnë Allahot e bareke Ua te ala Pastaj ka bërmen dhe dhe sheikhul islam ibn Utejmije Se sahabët kër e kanë shliru e shamin e gjiptin Edhe gjitha vendet tjera prej Iraki dhe Khurasani dhe kështu mëral Qka dhët? Awëdu ehle hadhi hilbilat e l'arabije Mon e mën këta Awëdu hadhi hilbilat e l'arabije Ja u kanë mësuë dhe ja u kanë bëzë zakon i këtëre vendet e arabishtën jo përkthimin. Andaj pik tik tekstit ça kuptohet se çollimi kryesor i muslimanëve ka qenë mësuar arabishtën, jo më përkthie. Na duhet të mësojmë arabishtën, jo më përkthi libra. Përkthimi është sigur ineksion sa pak më të mall. Ineksion, mirë po esenca mësua gjuan arabe hatta ghalabat alaha ala hadhih alamsar muslimumhum wa kafirum. Dhe ai sa i ka profet gjua arabe edhe muslimant edhe kafirat u hakeza kanat Khurasan. Kadimen, edhe kështu thot ka qenë Khorasanja, Afganistanja atje, në të kaluarën. Pasaj ka përmenë se, kur e kanë shlua arabishtën dhe e kanë këthije gjunët e vetër, kanë bevijua. Shumë është e lidhur arabishtja me kuptimin e fejes Allahot e bare kjo ta. Shumë, qikur që janë tekstët e djetarëve. Pasaj ka përmenë djetarët se, arabishtja ka prej vlerave, të mëlloja, dhe ajo është prej simboleve të muslimanëve dhe ka hadithe të cilat i ka transmetuar Sheikhul Islam në këtë libër Iftidha Surat al-Mustaqim, i ka transmetuar Imam Hakimi në Mustadrak, mirpo hadithat janë me sanet të, të dob, një hadith i cili është me sanet të dob, pe përmendni nga se sanedi i dob nuk e bën gjithmonë hadithin e dob, sikur që është një orna shkencën e mustalah hadithit. Çka thon pejgamberi alayhis salam në një hadith të dobët, të dobët, ka thonë: "Men ista tiu an yatakallama bil arabia" kush mundët me folë më arabisht, felaje të kellem dhe nuk folë më arabisht, fefijji khislatun min khisalin një fakë. A i ka cilësi prej cilësive të një fakët. Shekru sa më të mjetët, hadithi ka me kalë, hadithi duhet më studiju e senedi tina, mirë për thotë kjo ka qenë e njohur të së lefi. Ka qenë e njohur se kush folë me jo arabisht, a mundët me folë arabisht, a i është me cilësi të munafikve. Pse? Sepse gjuh originitetin e Kur'anit e aje hup kito në zhendet, do me thonë do me hup esenësën dhe burimin e pasër të fesë Allahu të bareke, wa te ala, të fesë Allahu gjëlle, gjëlle, wa ala. Ka përmen djetarë prej qudirave të gjuhës arabe, dhe tëse Allahu të bareke, wa te ala, e ka zhjithë gjuhën arabe, tëpse gjuha arabe është pre gjuve më të vjetra. Gjuha arabe është pre gjuve më të vjetra. Ka përmen e zubejdi në një libur të tina, El Ain, ka thonë Idhët e mustaqmelil kelami kulli hi wa muhmelati Sittati alafi elfi wa tisati wa khamsune elfen wa arbaa mi eten Thot komplet rrajt e gjuhës arabe Janë 6 milion e 59.400 rrajt Po këthot gjuhëa i rrabe Rrajt i ka të fjallë dhe ka të që Edhe 59.400 Asë një gjuhës i ka që që që që edhe pse koha është e, e kaloj kufinin e duhur, me i përmend fjallët e orientalistëve të cilët e kanë lafdru gjuhë në rave. Dhe kanë kan dhënë se na nuk kemi bot civilizim të plot, vetëm se kërë kemi su gjuhë në rave. Dhe Endelusi, dhe Spania, dhe nuk janë bot të kulturizume dhe të civilizume, vetëm se kërë kemi su gjuhë në rave. A shkënë e sa madhështore, 60 milion e 59 mi e 400 fjallë, rëjë. Pasa i thot, mirë po el musta amel e liom fi asrina la jekedu jezidu ala ashrati alafi madde Mirë po në kohën ton, arafët i përdorin sa dhëtmi rraj Mirë po këtu rraj, adi që ka kuptohet? Përshimë të fjalla, në gjuhën arabe thuët Qara e je krau, dheheba je dhebu Rraj që uve që këtë dheheba Mirë po që këtë dheheba e nësibrum Me këta mujna mindjerë dhe nizet edhe tërëdhët edhe katrat fjallë Përshemot, derasa jetë rusu, medrese, mederis, muderris, ders, durus, ajde... shumohën fjallë, prej një fjallës, meddequës dhe shkej para, dhehebe, derase. A i shikonë sa nështë e madhe? Shumë është e madhe gjuha arabe. Dhe të mi i kanë përdorë sot gjuhen arabe. Saj përket fjallorave që të gjuhes arabe, është një fjallori që është bazamen në shumë jon arab thot es-sihaha i joherit thot në kët libr i ka 40000 40000 rroj 40000 rroj në një fjalor tjetër e tekmule i ka 60000 rroj dhe në fjalorin më të madh i cili është i botuar dhe i i cili është prezant tek neve dhe më të thonë pordorët në kuptimin e tefsirit është lisanol arab ibn al-manzur Lisanol Arab djoha Arabe e Hoxhës Ibn Mandhur. Sa i ka qirë në këtë në këtë libër, i ka 80400 rroj. 80400 rroj. Domthon 80000 pikë tëra 80000 ve shumohen. Dhe bromosën të tjera, banë të tjera. E gjuhë arabe është gjuhë e cila mund është me çojt dreti, i cili nuk ka fund. Allahu te bareke ve taala ka thënë enzellahu Kur'anën Arabijen leallekum taqilun e kena zbit Kur'anën Arabijen që ju të kuptoni leallekum të të kun dhështë ta ju dhëta kini frikë Allahun të barek e vëtala ta taqilun dhët i kuptoni fjallë të Allahu gjelle gjelle u Allah dhe ajot që ka e kam përmin djetarët dhe me këta e përfundoj se njëri ju kam posë në të kaluarën me një shprejhe me një harf ka mundësje e ka shpëtu e diku, e ka shpëtu dikam prej talakit, e kështu mera. Ka përmendje të orë, pej shembujve, por shembuj, ka thonë njëni, gruje zret, i ndëkhalë ti dar, fe enti talik. Ka thonë nëse hinë në shpi, ti e shkurërzume. E ka bëhë kushë zore. Edhe aj ka menue, se e ka shkurërzu, a i gruja vetë s'ka hinje, nuk ka hinje në shpi, që mës, mës të shlohet, Kanë shkujë e kanë vetë një një një ciljeti gjuhë në rave. Katën a shpi, ka hinë shpi, katën s'ka hinë. Katën për nuk ka esh lume. Katën pa, nuk kuptohet se enë dëkhal t'i darë fërën t'i talikë. Enë edhe inë e ndryshën kuptimë. Inë është kushtore, enë është ki hinë. Unë e të kumbot t'i talak sepse ke hi në shpi. Nëse i ka thanë që hië në shpete e shkurorzume, ti je shkurorzume, edhe nëse s'ke hiç spi. Sa e ka por dosh pren en. Un janë të çlutë ti se ti je çshto, ukrimoabeti. Ajo ashtu ashtu nuk ka nuk ka mëancë ti je gish lum atgruje. A mëse më i ka thon en, nëse hen shpi ajo nuk është e lçume. Një rast tjetër. Njoni ka thon gryezvet, ka çin shkallë punet. Shkallë të, shkall të shtëpisë. Ka thon, nëse shkon derma Ti jelë shume, nëse zripë të poshtë, ti jelë shume. Si kleti mafë, shkon tërma, zripë të poshtë, ti jelë shume. Tu dheon ti jelë shume. Thë kafezet, ka këcije. Kanë shku e kanë vejt djetarëta, anë shëtë i shlume, ka thonë ja. Se se ka pëllë su kushtë. A e kuptoni? E kështu, e kështu me radë shumë prej shemëve që e kanë pruhe djetarët se për një hardë, e ka shpotu e njërin, ndoshta, prej grujës, apo ndos eksomeral sa kreet kjo prej gjuhës arabe këtë kjo prej gjuhës arabe andaj dietart e kam pa po obligim mësimin e gjuhës arabe e kam pa po obligim për më kuptu domethënien e gjuhës arabe se duhet më mësohe gjuhën arabe e tregoj edhe një prej meseleve icula doshta është sharake po ja vlem për më përmbyll këta ka sin dietari i cili ka quajt Khalil Ahmed Khalil Ahmed është pritëtarve gjigan në Xhunarove. Ko dietor çka thon, kush ça lexon librat? Khalil Ahmed smar vash arabish kurjo. Franzë. Në ka dashme vet një njeri për vllavin e vet. Vllavin e këtij Khalilit. Ka dashme vet çeki vllavin, a është mirë? Mirë po kur e ka taku këta u friksu për e këti, se këtë se kit marr në llogari për një harf gabove, çorton. Ka dashme don çeki vllavin. Çeki vllavin ta. Mirë po tash ka thon, më thon keif halu akhik akhuk xhak saga dit ka thon kayfa halu akhuka akhika akhaka njona bi do trija es sakt edhe ka thon mir mir e kan vllai do mund shikone gjuha arabe njona bi do trija es mir se gjuha arabe i ka tri gjendje ose u ose je ose ose elif andaj gjuha arabe edhe kta duhet me përfshir se nuk esh ara gjuha arabe esh ka, e leht dhe ajo cka karakterizohet gjuha arabe ka rregulla e ka rregulles livrit ajo Fjala, krejësorë në gjunë arabe Kalzusi, është gjithmonë me u Kundrina, është gjithmonë me cka Me e Lidhësët, gjithmonë e, e morin prapa, iën E këshëmerat Janë reguat të sratë i kam përkuvizu djetarët dhe është shumë e le Dhe shumë e lezet shme Andaj djetarët, kapri djetarëve Kanë thonë, ma mira mu me më shah Dikush arabisht dhe sa me më lëfduhe Përsisht Ma mira, shah jom arabisht dhe sa me më lëfduhe me Andak jo ka qenë gjuhë arabe dhe kanë rrujt gjuhën arabe Për me rrujt kuptimin E fejës Allahu Gjellewala Lusim Allahu Tebareke vëtara Qa Allahu Gjellewala Të amuajojë muslimanëve ta kuptojnë gjuhën arabe, ta kuptojnë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, elūsim Allāhu tebarakuhu teālā, që Allahu xhallahu alat jamuajë muslimanëve kudoshianë nabod të kthehen në rrësi të kuptimit të fjalëve të Allahu xhallahu alā dhe të kthehen studimit të djues esenciale dhe originale të fjalëve të Allahu xhallahu alā, da Allahu tebarakuhu teālā të mësuesit të gjithëve në kuptof fjalën Allahu xhallahu alā wa sallallahu 'ala nabiyina Muhammadin wa la alihi wa ashabihi ejma